Atelier berri hau dona zaharreko lan zelai begian egiten ari da maitearakin etxea, orotarat lau milioi euroko proiektuarentzat 6hun euro eskuratu ditu Europatik eta 1 .000 euro aitania begitik, Beharrezkoa den inbestizamendu bat kalitateko urde saia garatzen ari baita, Dona zaharreko egik maite. Ibaiyama... Badugu Ibaiama kalitate xaila, arau zorrotzekin ari dena, urdean helikatzeko manerari buruz, Euskal sortu eta hasi urdeak behar dira, kanpoko zertifikazio batek dena kontrolatzen duelarik. Voilà, ona deftfiler. Biosaak bio ere atean jotzen dauku, garatzeko behar abaitu adibidez azaroko hiriaak ekoizlea edoi barlako hirig Beraz hori denak behartzen gaitu gaur egun inbestizamendu handien egiten. San zobli ordu fer des investissements importants. Eraikin berriak 6.000 metra karatu egiten ditu, hogoi langileen lan balintzak hainit zobetuko dituenak eta horren ondoan oraiko ateli erraere atxikiko dute erigmaite. Alors l'idea... <rire> C'est de ne surtout atelier ici qui est quand même le cœur de la maison. Ideia da gaurko iremuan milahiru eta un metrakarratu hauetana shinga rateli garen esartzia gaur egun partez kanpoko norbaite egin arasten baitakogu. kugu. Baditugu erresetaberiak pentsatua, kez ditugu nak marchan esari leku eskacheses. Bademari parce que rien qu'avec les produits qu'on a on n'arrive pas atelier berrian orai dugun galdeari untxa erantzunen daku eta gero bistan berritasunak begitasunak Inmover, Koditugula. Kriedu euh, nuel roset, nuvo pakaging, euh, voilà. Urde xaila garatzen ari dute donazarreko maite harakin etxean, munduko merkatuak ere idekitzen baitira donibane garaziko iltegiak erresuma desberdinetako normak egiten baititu, ala nola Dinamarca, Alemania, Suedia, bainan ere Japonia, Korea, Dubai eta Kanada.